En què consisteix la travessia? Cons pues, consisteix en fer una nadada popular de tres categorieses categories dues per a nens i una, i una i una gran de categories d 300 metres, cents travessa, de, de travessar la Baa de Llafranc. I quina és la diferència entre aquestes categories? A les distàncies les dels nens, una és de 25 metres, després l'altra és d'uns 50 metres i després hi ha, hi ha una gran de 300, uns 300 metres aproximadament en la qual eh, allà ja es classifiquen dues categories que van per abans. I on començarà on? i per on passaran els nedadors? Uh, comença, uh, comença a la, a la part de la Venècia com, eh, comença ja la dels grans comença a Venècia i, fan, i acaba on acaba balitzat on acaba el pas d'embarcacions això és la, la gran de 300 i escaig i les, les dues petites des d'on de, arriben els, els grans són unes distàncies que és donar una volta a dues bolles ja, amb dues bolles que estan correctament marcades I Hi haurà algun tipus de servei d'emergències per si passa alguna cosa? Nosaltres tenim una embarcació en la qual aniran dues persones en la qual per si passa alguna o es cansa, se'l pugui recollir. O sigui, és segur. Sí. I és totalment obert o els nedadors han d'inscriure's en alguna part? Es tenen que escriure eh, a, a, a partir de les 9 mitja del matí fins les 11. Eh, allà, eh, hi ha una, una taula d'inscripcions en la qual se li posa un número dorsal i ja està, eh, és totalment gratuit, sense cap tipus de problema. Bé, aquesta és la 96ena edició. Hi haurà alguna sí. novetat respecte a les altres? No, que, eh, esperarem que sigui la 100 per fer alguna, la, la, alguna novetat. Ho farem respecte, igual que els estan fent els, els darrers últims anys. Ah, quan serà aquesta edició número 100? Doncs pues, a més, si estem al 96, pues, serà d'aquí quatre anys. Sí. <laughs> o sigui, és un estaveniment anual. Pots parlar-nos una mica de com van anar les altres travessies, les últimes? Bé, correctament, amb anys amb gran influència de gent, eh, hi ha anys que una mica menys, tot depèn també de les condicions climatològiques i ambientals que, que hi ha en aquell moment. I espereu que com aquest pot? any també tingui una participació alta? No ho sabem, no ho sabem, no no sabem, nosaltres hem fet ho hem anat comunicant amb tots els mitjans de comunicació i propaganda que hem fet amb cartells i tot això però no ho, això no sabem fins que ens hi trobem Bé, hi ha alguna cosa que voldries afegir? Una informació que ens haguem deixat o alguna cosa així? No, informació no que, que, que estan tots convocats segons si la televisió popular de Valladé de Franc el demà a les 11 de matí i cap a les 12 o una cosa així, ja s'ha acabat Perfecta, doncs, moltes gràcies. Esperem que tot vaixi bé i que el temps sigui favorable.